Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma baghd. Ikhwatul Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Wabi idhnillahi taala pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan suratul al ghirah atau suarul ghirah, yaitu bentuk-bentuk kecemburuan yang terpuji di dalam syariatul islam. Khususnya kecemburuan suami terhadap istri-istrinya. Kita sampai kepada suratul khawamisah. Iaitu bentuk yang kelima dari bentuk-bentuk yang wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya. Sebelum kita melanjutkan pada surah yang kelima, kita ulangi secara singkat dari surah yang pertama. Dari Ghiratur Rajul Ala Zawjatihi. yaitu kecemburuan seorang suami terhadap istrinya surah yang pertama adalah ayat قَرَأَ عَلَيْهَا إِنَّ أَبْدَأْتَ زِنَتَهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَمَا حَرِيمِهَا yaitu wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya jika sang istri menampakkan perhiasannya kepada Selain suaminya dan mahram-mahramnya. Yang kedua, ayyaghara 'alaiha in atlaqat lisaanaha bisu'i wal fuhsyi wal Yaitu wajib seorang suami cemburu jika istrinya melepaskan lisannya di dalam kejelekan, kekejian dan cacian. Kemudian yang ketiga, Ayyaghara 'alaiha indakalat 'ala ghairil maharim minar rijal al ajanib Wajib seorang suami cemburu jika istrinya bertemu dengan lelaki yang bukan mahramnya dari lelaki-lelaki ajanib Yang keempat ayyaghara 'alaiha in kharajat min baitiha mutabarrijatan bizinatiha atau muta'attiratan. Atau mutahalliyatan. Bimukhtalafi al-huli. yaitu Wajibnya seorang suami cemburu terhadap istrinya. Jika istrinya keluar dari rumahnya dengan tabarruj. Menampakan perhiasannya. Memakai wangian. Atau jenis-jenis perhiasan. Dari. Alat-alat kecantikan Sehingga dia keluar Seperti seorang wanita yang Kasiatin ariyah Yaitu wanita yang berpakaian Tapi telanjang Naam Kemudian Yang kelima Dari Suratul Khawmishah Berkata Penulis hafizhahullah taala an yaghara 'alayha bi an la yu'rduha lil fitnati bi sababi tul ghiyabiha anha aw bi wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya yaitu dalam bentuk dia tidak mena dia tidak menghadapkan istrinya terhadap fitnah. Di antaranya adalah karena sebab tulu ghiyabiha anha. Dia pergi terlalu lama meninggalkan istrinya. Naam, atau dia membawa membiarkan istrinya ke tempat-tempat al-lahwi wal-fujur. Ke tempat-tempat yang sia-sia dan tempat yang fajir atau bi'akhdziha ila sawahil wal ghabat al ajjah bil munkarati wal fasad atau dia membawa membiarkan istrinya ke pantai-pantai atau hutan-hutan yang di sana terdapat padanya kemungkaran dan kerusakan Nah, seperti yang kita persaksikan di zaman sekarang, yakni tempat-tempat keramaian, yang di situ banyak kemungkaran dan kefasadan yang terjadi. Nah, maka seorang suami membiarkan istrinya mendatangi tempat-tempat tersebut. Maka ini menunjukkan tidak adanya kecemburuan. Maka wajib bagi suami yang soleh untuk cemburu dan melarang istrinya mendatangi tempat-tempat fitnah yang seperti itu. Juga dikatakan oleh Syekh adalah, di sini adalah tulugiabihi anha diantara bentuk kecemburuan suami tidak mengharapkan. Istrinya kepada fitnah yaitu Lamanya kepergiannya Meninggalkan istrinya Naam Barakalafikum Dalam syariatul islam Di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabahnya Kalau dalam hal jihad Maka yang Terlama Waktunya Meninggalkan istrinya adalah enam bulan. Itu dalam jihad fisa Wajib dia kembali untuk digilir. Oleh mujahidin yang lainnya. Nah, itu dalam jihad. Bagaimana suami yang meninggalkan istrinya. Dalam perkara-perkara duniawiyah. Nah, yang tidak terkait dengan ibadahnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti jihad atau menuntut ilmu asy Asyariyah Maka ini tidak pantas Bagi para suami Karena Hal yang seperti itu adalah Memperhadapkan Istrinya Di dalam fitnah Apalagi di zaman sekarang naam, Banyaknya Alat-alat Yang modern Dari media-media sosial yang dimana para istri yang ditinggalkan oleh suaminya sangat memungkinkan untuk melakukan dosa dan maksiat, nah melalui media-media tersebut. Maka apa yang disebutkan oleh syekh di sini, di antara bentuk kecemburuan yang wajib bagi suami adalah tidak memperhadapkan istrinya Terhadap fitnah, diantaranya adalah dia meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Kemudian kata Syekh Hafidahullah A'u bi'iktinai asyritatil gina' laha wa kutubil al-khana' wal-akras al athimah A'u majallatil fuhshi wal-fujur wa ma'ila dhalika min wasail al-inhilal al-khuluqi was-suluki juga tidak membiarkan istrinya mengkonsumsi kaset-kaset atau cd-cd yang penuh dengan dosa musik dan sebagainya atau majalah-majalah yang keji yang fajir dan seterusnya dari wasila-wasila yang merusak akhlak dan suluk Mimma yarkanu ilaihi al-ardalun Wa yartadhihil al-munhatun Dari semua itu yang Dimana orang-orang yang rendahan, yang hina Itu Menjadi kebiasaan mereka Menjadi wasilah-wasilah mereka Di dalam merusa akhlak nah, Melalui kaset-kaset ya cd atau majalah-majalah dan sebagainya yang menghancurkan akhlak Islam naam tidaklah hal itu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ardalun al almunhathun orang-orang yang rendah hina dalam akhlaknya fa inna ghirata ta'ti ta ta'ba mautan nahwati wa di'a ar-rujulati ar alhaqqah asyarifah al Karena sesungguhnya ghirah atau semangat kecemburuan seorang suami, naam tentunya dia tidak ingin kepemimpinan dan kelaki-lakiannya hilang. Naam, yang dimana dengan kecemburuan itu adalah merupakan sifat kelaki al-haqqa as-sharifah. Sifat kelaki yang wajib, yang mulia. Bagi setiap lelaki atau suami, fa'in fa'inna fukdhan al kira ti diaun li aslid din, karena hilangnya kecemburuan dari seorang lelaki atau suami ini adalah merupakan dia li aslid din melalaikan asal agamanya. Naf wafihad asy'ab yakulu ibnu kaim rahimahullah dalam konteks ini. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Wahadha yadulluka ala anna asladdin al-ghiratu. Ini semua menunjukkan padamu bahawa, Asal daripada agama ini, Prinsip agama ini adalah al-ghirah, Yaitu kecemburuan. Wa man la-ghirata lahu, la-dina Barang siapa yang tidak punya kecemburuan, Maka dia tidak ada agamanya. Fal-ghiratu tahmi al-qalba, Fathahmi lahul jawareh, maka dengan kecemburuan itu akan memelihara hati dan kemudian jika hati itu ter, terpelihara, terjaga maka akan terjaga pula al jawareh anggota badannya, jasadnya. Fathad fausua wal fawahish sehingga dengan itu dia terhindar dari kejelekan dan kekejian. Wa adaml giorati tumiitul qalba fatamutu lahul jawarih adapun tidak adanya sifat kecemburuan maka yang demikian akan mematikan hati yang kemudian mematikan pula jawareh anggota badannya fala yabqa indaha daf'ul battah maka dengan sebab itu tidak lagi tersisa di sisinya bentuk-bentuk penolakan na'am bentuk-bentuk motivasi Karena sifat kecemburuan itu telah mati darinya nah, Sehingga orang yang seperti ini Acu tak acu Dan tidak peduli apa yang terjadi Apapun yang terjadi pada dirinya Pada keluarganya Pada lingkungannya Dan di sekitarnya Karena sifat Al-Ghirah itu telah hilang Barakallahu fikum Maka Al-Ghirah merupakan aslul din Kata Imam Ibnu Qayyim Merupakan prinsip atau dasarnya agama ini. Naam, Allahumma salli 'alannab. kita lanjutkan pernyataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fa ghira fil qalbi Masalul kuwati allati tadfa'u al-maraf Watuqawimuhu Maka permisalan Sifat alghirah, Kecemburuan itu Di dalam kolbu Permisalannya seperti al-kuwah Iaitu kekuatan Yang kekuatan itu tadfa'al maraf Ya Kekuatan tekad itu Menolak segala penyakit Naam, dan menghalangi penyakit itu untuk menyerang, maka itulah permisalan al ghirah di dalam kolbu. Faidah dahbatilkuwatu wajadadha al-muhalla al-muhalla kabilan, walamiyajidadha fi'an fatamakkanafakan alhalak. Apabila kekuatan di dalam kolbu itu telah hilang. Wajad ada maka akan kita dapati penyakit racun yang menempati tempatnya yang menempati tempat al ghirah tadi al kuwah tersebut karena dia telah hilang maka akan digantikan oleh ada ad naam yaitu racun penyakit walamiyaji dedafian dan tidak ada lagi penolaknya. Tidak ada lagi penghalangnya Yang menghadapi penyakit tersebut Sehingga Dia tenang Penyakit itu di dalam kolbunya nah, Tenang Dia tinggal di dalam kolbu tersebut Fakanal halak Maka yang demikian itu adalah merupakan Kebinasaan Wa mathaluha Mathalu siasi aljamus Allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi Fa'idha takassarat Omi'afiha aduwuhu Maka permisalannya Al-ghirah itu kata Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Adalah seperti tanduknya jamus Al-jamus yakni Banteng atau kerbau Yang memiliki tanduk Yang tanduknya dia Menggunakannya untuk menolong dirinya Membela dirinya Melindunginya dan anak-anaknya Maka apabila tanduk itu sudah patah Maka musuhnya dengan mudah akan menyerangnya dan mengalahkannya Nah itulah permisalan sifat al-ghirah Yang ada pada seorang lelaki atau suami Yang merupakan aslul din Merupakan dasar dari agamanya Nah maka wajib Setiap Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Setiap muslim-muslimah Memiliki sifat al-ghirah tersebut Demikian Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Ad di dalam kitab beliau Dawad Dawa' yang dinukilkan oleh Syekh di sini yaitu pada halaman 109 sampai 110. Kemudian kata Syekh Hafizahullah fa hadhihi ba'du wujuhi ghairati ar-rajul ala ahlihi wa jawani biha adh-dhahirati ad-dakhila fil aslil mamduh allazi Yatablwaru hasiluhu fi anna alghirat al mahbub hirsuka alaihi walghiratu min almakruh anyuzahimaka alaih. Maka inilah sebahagian dari bentuk-bentuk kecemburuan seseorang terhadap keluarganya dan sisi-sisi kecemburuan yang dzahirah dahila fil asliil mamdhu. Nah, ini bentuk-bentuk yang terpuji Naam, Yang masuk dalam kecemburuan yang terpuji Yang Kesimpulannya Kata Syekh Hafidahullah Bahwa Al-ghiratu alal mahbub Kecemburuan terhadap Yang baik, yang dicintai Adalah hirusuka alehi, Yaitu semangatmu Terhadap hal yang dicintai tersebut Yaitu semangat Untuk meraihnya, mewujudkannya dan al-girrah min makruh an-yuzahim makahalehi dan kecemburuan dari yang makruh yang tidak disenangi yang dibenci adalah engkau merasa terdesak darinya, iaitu yani engkau merasa tidak nyaman dari sesuatu tersebut sehingga engkau berusaha untuk menghindar darinya. Maka itulah kesimpulan daripada al-girrah yang memduh, girrah yang terpuji dalam Islam. Maka falghiratu alal mahbub la tatimmu illa bilghirati minal muzahim. Maka kecemburuan terhadap yang dicintai tidak akan sempurna kecuali kecemburuan dari yang dibenci. Naam, sebagaimana pada keterangan sebelumnya. Naam. Ini juga masih keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala namun di dalam kitab beliau Al Fawaid Yaitu pada halaman 38 yang didukilkan oleh penulis Hafidahullah Ta'ala di sini. Nah, kesimpulannya bahawa kecemburuan itu tidak akan ia terhadap yang terpuji, tidak akan sempurna melainkan adanya kecemburuan terhadap sesuatu yang tidak terpuji, yang tidak disenangi. Nah, sehingga inilah kecemburuan yang syar'i yang dipuji di dalam syariatul Islam. Karena di sana ada kecemburuan yang tercela. Barakallahu fikum. Naam, yaitu seseorang yang cemburu dengan tanpa dalil, tanpa bukti. Naam, atau kecemburuan yang dibangun di atas hasad atau penyakit sehingga dia mencari-cari aib istrinya atau kesalahan-kesalahan orang lain. Naam, maka ini kecemburuan yang Tercelah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syeikh Hafidhullah Ta'ala yaitu kecemburuan yang Mabniyatin 'ala syakki warribah ribah yaitu cemburu yang dibangun di atas keraguan. Naam, tidak di atas dalil la tadullu 'alaiha ad-dalail wala ahwal. Tidak ditunjukkan oleh bukti-bukti dalil tidak pula dipersaksikan dengan Zohirul Ahwal ya, Keadaan yang nampak Yang nyata Tetapi dibangun di atas keraguan Dan prasangka Maka ini adalah kecemburuan Yang tercelah Liannal khawatir tangkulibu ila wasawis Wakathratul wasawis tahjumu alal mar'i Fa'atarmi bihi fiza wiyatin madlamatin atau mudlimatin minas syukuki warraib. Karena bisikan-bisikan, karena itu adalah bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan syaitan, ya ketika muncul prasangka yang tidak dibangun di atas dalail dan kenyataan, ya maka itu adalah bisikan namanya, ya yang masuk ke dalam hati dan ketika bisikan itu banyak semakin banyak maka akan menyerang pemiliknya lalu melemparkan pemiliknya ke zawiyatin madlamah ya kepada kedoliman 6 nah, disebabkan karena asy dan raib tadi ya keraguan tersebut Wadalah kaisahat rujul azan bizaujatih min غير دليل ظاهر او كرينة واضحة. Yang demikian itu adalah semisal seorang suami yang buruk sangka kepada istrinya tanpa dalil yang jelas atau tanpa ada koriha yang wadha. Koriha yang wadha, iaitu uh, tanda-tanda yang jelas. Naam, tidak ada dalil yang pasti, tidak pula ada tanda-tanda yang nampak, yang jelas. Naam. Fa tarawhu yatarakqubu tasarruf tasarufatiha. Engkau mendapati seorang suami yang cemburu dengan cemburu yang tercela ini, dia mengintai tindakan-tindakan istrinya. Yuridu ayyubarhina ala amrin wahmi dia ingin menunjukkan bukti di atas dasar ya wahmi, yaitu prasangka, naam atau waham, ya kerancuan. Padahal tidak ada buktinya. Wakarya silubihil amru ila wadhi ajhiza titaswir. Terkadang seorang suami yang seperti ini, ya sampai kepada tingkat meletakkan alat-alat taswir, ya. Dari rekaman video di tempat yang tersembunyi untuk mengintai istrinya. Wa dawatil tikotis saud alat-alat perekaman untuk menangkap suara. Fi baitiha di rumah istrinya di rumahnya lihat shifa min buat. Ya dengan itu dia bisa menyingkap hakikat apa yang diperbuat oleh istrinya dari jauh. Wa kadayaktaru saatin ghair mu'atadah. Kadang-kadang dia memilih waktu-waktu yang ya bukan menjadi kebiasaan untuk dia masuk ke rumah istrinya. Ya, dia cari waktu-waktu yang istrinya tidak menyangka kalau dia sudah datang pada waktu tersebut. Atau dia mencari waktu-waktu yang di mana dia bisa mendapati tasarrufat Ya, tindakan-tindakan istrinya bi suratin ghairi tabiiyah. dengan bentuk yang bukan tabiiah. Ya, dan sebagainya dari sikap-sikap yang dilakukannya. Naam, dari suami tersebut. Wanah <tuh> wadzalika mimma la Naam. Wa wanah wadzalika mimma Maka Terhapus di sini. Naam. Bisilatin ila janibil mamduh minal ghirah. Naam. Dan sebagainya dari tindakan-tindakan yang tidak termasuk ghirah yang terpuji. Balhiyah ghirotun madbumatun syar'an. Bahkan itu adalah tindakan-tindakan kecemburuan yang tercelah secara syariat. Naam. Demikian Barakallahu Fikum ya, Merupakan gira yang madmumah Yang tercelah nah, Dan ini terkadang kita dapati ya Sebagian suami melakukan demikian nah, Dan ini adalah merupakan penyakit Yang wajib untuk diobati ya. Barakallahu Fikum berbeda ketika Memang dia mendapati korina-korina yang kuat Tanda-tanda yang kuat Nah, maka lalu kemudian dia menelusurinya, maka ya hal yang seperti itu tidak termasuk ya kecemburuan yang tercela, bahkan itu adalah terpuji. Namp, karena dia mendapati korina-korina yang tidak boleh dia membiarkannya. Namp, kecuali dia harus mengintainya memastikannya, ya kalau memang betul betul dia melihat ada tanda tanda yang nampak yang kuat. Yang disebut dengan Karina Al-Ghalabiya -al Naam Atau Sangkaan yang dominasi Atau Karina-Karina yang Kawiyah Yang kuat Barakalafikum <tuh> Ya, sebagai contoh Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdalilkan dengan Karina Ya, terkait dengan Kisah Nabi Yusuf bersama dengan Imratul Aziz, ya ketika uh, Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, maka tidak ada bukti, tidak ada saksi yang, had yang hadir, ya pada kejadian tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalil dengan korinah, yaitu jika pakaiannya ditarik dari depan, maka berarti Nabi Yusuf yang benar dan wanita itu yang berdusta. Ya, apa Nabi Yusuf yang berdusta dan wanita itu yang jujur. Tapi jika pakaiannya itu ditarik dari belakang, maka berarti Nabi Yusuf yang berdusta dan wanita itu yang benar. Naam, karena ya, kalau dari depan berarti lelaki itu yang berusaha untuk menggoda wanita tersebut dan wanita itu menghindar. Ya, dengan menarik baju lelaki tersebut. Naam, tetapi jika ya, wanita yang menggoda lelaki tersebut, ya, lelaki itu berusaha menghindar, maka wanita itu mengejarnya. Naam, dengan menarik bajunya dari belakang. Demikian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya, menjadikan dalil qarinah yang kuat. Nah, begitu pula pada wanita yang dua wanita yang berebut seorang anak, ya, yang masing-masing punya anak, tetapi salah satu anaknya diterkam serigala, ya, maka dua wanita itu berdebat bahawa anak yang selamat itu adalah anaknya, masing-masing mengaku sebagai anaknya. Nah, maka untuk memutuskan mengetahui siapa yang benar, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdalilkan dengan korinah, ya beliau memutuskan untuk menyembelih anak itu, ya lalu kemudian tiba-tiba wanita salah satu dari wanita itu ya mengalah dan mengatakan biarkan anak itu diambil oleh wanita yang kedua. Naam, di situ qarinah yang menunjukkan bahwa itu adalah anaknya dia. Naam. Jadi dalam syariatul Islam Allah Subhanahu wa taala ya berdalilkan dengan qarinah yang kawiyah, yang kuat. Naam. Ya, tatkala tidak ada bukti yang nampak atau saksi. Naam, maka disyariatkan berdalilkan dengan qara'in al-wadiha atau al-qawiyah. Naam. Kemudian Asy-Syeikh menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kecemburuan itu ada dua ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nabi kita sallallahu sallam bersabda Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari hadis Jabir Ibni afwan uh, uh, Hadis Jabir Ibn Atik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an Anhu Dan dihasankan Imam Al-Albani Rahimahullah Dalam sahihul jami' Kata Nabi SAW Inna minal ghirati ma yuhibbu Allahu azza wa jal Wa minha ma yubgidu Wa minha ma yubgidu Allahu azza wa jal Atau ma yabgadu Allahu azza wa jal Wa minal khuyala ma kata nabi sallallahu sesungguhnya kecemburuan yang Allah subhanahu wa taala mencintainya Nah sesungguhnya diantara ghirah adalah ghirah yang dicintai oleh Allah Dan diantaranya ada ghirah yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka begitu pula al-khuyala Yaitu kesombongan ya, Apa yang ada yang dicintai oleh Allah ta'ala Dan diantaranya ada yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun pun ghirah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-ghirah firribah Naam. Ghira yang telah disebutkan tadi. Adapun ghira yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Falghiratu fi ghairi ribah. Naam. yaitu ghira yang dibangun di atas keraguan-raguan, sangkaan, prasangka. Tidak dibangun di atas dalil. Naam. Demikian sabda Nabi SAW Walinahiyihi alaihi salatu wassalam an yatruqor rajulu ahlahu lailan yat yat yatakhawwanhum aw yaltamisu atsaratihim Di antara larangan Nabi kita s.a.w pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Nabi s.a.w melarang seorang suami mengetuk ya pintu istrinya di malam hari ya dengan tujuan mengintainya ya atau uh, mengetahui aib-aibnya. Naam, oleh karena itu ya seorang suami yang baik hendaklah dia ketika pulang dari safar ya, Itu da tidak datang ke rumahnya pada malam hari. Ya, jika dia hendak datang pada malam hari maka hendaklah dia memberitahu istrinya sebelumnya. Ya, agar istrinya bersiap-siap sehingga dia tidak mendapati istrinya dalam keadaan ya tidak belum siap atau kondisi yang tidak siap ya menyambut suaminya. Naam, ini terdapat dalamnya larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka saddudzariah. Naam, jika ini dilarang, maka bagaimana dengan orang-orang yang mengintai istrinya dengan meletakkan ya alat-alat Rekaman, video dan sebagainya Naam Untuk mencari aib-aib istrinya Naam Maka Perbuatan yang demikian tercela dalam syariat Islam Dan jika dijadikan Sebagai dalil terkait dengan Al-ghira, kecemburuan Maka itu adalah cemburu yang dibenci Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Naam Di dalam lafad al-imam Bukhari rahimahullah Rasulullah s.a.w bersabda Ida atala ahadukum Al ghi al ghi bata, lailan. Ini riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Nabi saw bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ataulah al ghiibah, memperpanjang ghiibnya ketidakhadirannya, falayat ruku ahla lailan. Maksudnya safarnya, ya maka jangan dia mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. Maksudnya ketika dia balik ya datang ke rumahnya balik ke rumahnya maka jangan dia datang pada malam hari ya akan tetapi jika mengharuskannya maka dia terlebih dahulu menghubunginya sebagaimana di zaman sekarang ya yang sudah lengkap ya alat-alat yang modern Naam wallahu taala a'lamu bisawab kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dan ini akhir dari ee uh, Al-Mihwar al, al Yaitu hak istri terhadap suaminya Yang insyaAllah satu pertemuan lagi Kita akan masuk kepada Mihwar Al-Thalis Yaitu hak yang berserikat antara suami dan istri nah, Jadi pembahasan dua Mihwar Itu sudah Yaitu hak suami terhadap istrinya Kemudian yang kedua hak istri terhadap suaminya Dan yang terakhir adalah uh, Hak yang berserikat di dalamnya suami istri Wa'allahu ta'ala a'lamu biswab. Subhanakallahum wa bihamdik. Shadwal la ilahil anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.